ربيل السعيد أشهد إلا الله إلا الله أحدهنا شريكا وأشهد أن محمد رسوله ونسلم على هذا النبي الكريم سيد السبيل وعلى آله وصفه الراحيم أبناء نقر أيها المؤمنون احترقوا الله ووصيكم وإيايا بترقوا الله فطرفا ذنبتكم مسلمين المسلمة نعملها من رحمة الله سبحانه الله تعالى إذا لم يسوح حديث سعيد القدري ري الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم واجهه عن النار سبعين خريفة أو كما قال حدث صحيح Muntah Al-Fatun Ali Daripada Abis Syahid Al-Fundri Wabiyahullah Tuhan Katanya Nabi Sama Tuhan Al-Fatun Ali Wasallam Sabda Nabi Tidak seorang pun Daripada hamba Yang berkuasa. Dengan niat semacam-macam kerana Allah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia Daripada api neraka Saba'inah harifah Sejauh perjalanan 70 tahun Hadis itu hadis sahih Murtaghah pun Sepakar ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan Musliman yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Dari hadis ini dapat kita perahkan bahawa puasa itu satu hari. Jelas itu satu hari. Puasa ramai orang puasa, tapi puasa kerana mencari keredaan Allah itu satu pahala puasa semua orang puasa. Puasa kerana tak puasa satu kesalahan. Puasa kerana ikut orang puasa. Tapi yang puasa kerana mencari keredaan Allah. Itu dia agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis ini, biarlah puasa kita itu puasa fi sabilillah. Puasa kerana jalan Allah subhanahu wa taala. Tidak ada kerana lain. Tidak ada ingat kerana nak tunjuk ke orang. Tidak ada ingat kerana nak cari pujian orang. Tidak ada ingat kerana semata-mata nak ikut orang. Bukan kerana-kerana itu semua. Tapi, kerana Allah Subhanahu SWT, pasal Allah Tuhan kita, kita hamba dia. Dia suruh kita buat, kita mesti kena buat. Dan kita buat dengan rela hati. Dengan seorang hati. buat benda yang Allah suruh siapa yang boleh menempati tempat itu puasa tidak kerana lain melainkan kerana Allah nabi sallallahu alaihi wasallam kata illa ba'adallahu bidzalika alyawma wajhahu 'anna sad'il khalifah tidak ada janji lain daripada Allah melainkan Allah janji Allah akan jauhkan muka dia daripada api neraka sejauh ke perjalanan 70 tahun kata ulama hadis 70 tahun ini adalah 70 tahun pada kiraan akhirat akhirat kita kena ingat sama dengan 1000 tahun dulu maknanya orang yang buat ibadat yang Tuhan suruh kerana Allah. Allah kujauhkan kan dia daripada Allah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fasada'a nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man shaba Ramadan iman wal hisabah, ugfira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis sahih muttafaqun alayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nabi kata siapa puasa dalam bulan Ramadan imanan wa sabat Dalam keadaan dia penuh beriman kepada Allah dan mengharap keredoan Allah. Puasa dalam keadaan imanan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dia seronok ni nak main bulan puasa lagi seminggu ni, seronoklah. Itu ciri-ciri dia ada iman. Sebab ada manusia lagi dekat dengan puasa, lagi dia keluh kesang, Lagi dekat dengan puasa, lagi dia puasa semak. Lagi dekat dengan puasa, dia puasa adat. Maka manusia yang mendekati puasa, semakin cinta dia kepada Allah, semakin meningkat. Tak sapa dia nak terumai pulang puasa. Dan benda ni tidak dibuat-buat. Benda ni bukan sebenarnya benarnya dia soluh dengan ibadat puasa yang Allah perbukan, dia soluh dengan Ramadan hak Tuhan an-Nugra kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang benar di bukan begitu. Bila bercakap tentang soal kemanis iman, tentang halawatul iman, tentang manis iman ni susah. Macam mana yang kata manis itu macam mana? Orang yang dapat manis iman ni macam mana tahu manis itu? Bila dia duduk dalam ibadat, ketenangan menguasai diri. Itu mana? Dia duduk di masjid, ketenangan menguasai diri. Dia duduk dalam semayang, ketenangan menguasai diri. Tidak ada sikit pun calitan rasa dalam hati dia ni rasa beban, rasa berat, rasa susah dengan perintah agama. Itu mana? Dia menunaikan perintah Allah, dia menunaikan kehendak Allah dengan sepenuh hati, solid hati dia, seronok dia dengan perintah Tuhan. Itu mana? Yang kita pun tak tahu, kita dapat tak lagi mana yang disebut oleh Nabi ni adat-adat dalam diri kita. Nak tunggu main pengajian tu, nak tunggu kuliah pengajian nak duduk dalam dalam tempat pengajian ni, tak sebab nak tunggu tu. Isuk kuliah Hari ini dah duk ingat tak Isuk kuliah Isuk kuliah tu Seolah itu Lahir daripada kemanisan iman Kecintaan dia Kepada perintah Allah itu ingat Dalam hati. Aku ni bila nak boleh Di Mekah nak buat haji Dua tak dalam hati. Bangkit hidung itu yang dia ingat, sepanjang hari itu yang dia ingat. Aku nak cari juga rezeki halal ni. Aku nak pergi juga Mekah. Aku nak buat haji, aku nak ziarah Nabi. Yang duduk dengar hadis dia sekian banyak ni, aku nak sampai di sana. Aku nak pergi salam depan dia. Aku nak kata assalamualaikum ya Rasulullah. Benar tu ada tu dalam diri dia. Perสน Maka Nabi SAW katakan Sama Ramadhanan Imanan Wahdi Sabah Siapa yang besar dalam bulan Ramadhan ini Dengan Iman Dalam diri Wahdi Sabah Dan mengharapkan kisah mengharapkan kerebaan Allah Bila dia buat benda yang Allah suruh Dia nak satu saja Dia nak Allah reba dia Tuan-tuan, kemuncak ni'mat Kepada ahli syurga Nabi kata apa dia? ada hadis cerita kepada Ahli Syurga Allah naik lupa Ahli Syurga Allah tanya kepada Ahli Syurga Allah kata maukah Abah Aku nak bagi dekat Abah Satu anugerah yang menjadi kemuncak ni'mat Kepada Ahli Syurga Ahli Syurga kata ada lagi kan ini hak kami duk terima ni. Hak kami duk terima, dalam surga. dan ini dah cukup dah. Ni'mat yang kami duk dapatlah ni. Tak perlu kami tak ingat kami nak dapat macam ni. Ada lagi lagikah ni'mat lain yang nak bagi Tuhan ke dapat? Tuhan ke tak ada kerebaan aku. Macam mana tak tahu? Kerebaan aku merupakan kemuncak kepada ni'mat yang diperolehi oleh albisyon. Maka orang beriman Atau dunia ni Bila dia buat cerita Allah Sama ada puasa ke Semayang ke Apakah Wahi sabah Dia mengharapkan yang tu Dia harap Allah reba dia Saya orang Kawa satu email Mereka Saya cerita satu orang Suami kematian isteri Dia urus Sampai selesai Sampai ke bumi Dia masuk dalam liang Dia sambut Begini dia dia letak mayat bininya, dia dia pegang kepala, cerita adalah ini mereka, jadi dia pegang kepala, dia ulang tiga kali, semua orang dengar, dia kata sayang, abang revolkan, tiga kali dia kata, abang revolkan, abang revolkan, tiga kali dia kata, semua orang tengok ni apa ni, bila dia habis balik ke rumah lepas ma'adhan orang yang melu ucap takdiah dekat dia dia Jadi tu asal tu asal ucap takdiah dekat saya ucap tahniah dekat saya dia kata, pasal apa? patut saya kuat hati, isteri saya sampai bercerai nyawa dia tangan saya saya repo dekat dia dan saya percaya hadis nabi satu wanita yang mati dalam keadaan suami dia repo dekat dia tak ada janji lain kepada dia bolehkan syurga bagi tahniah dekat aku dia kata satu email sahabat-sahabat yang baca, apa satu baca Dengan susunan kata-kata bahasa dia gunakan. Kita pun berasa. Tapi macam itu, kalau berkulik cerita ni, subhanallah. Bukul orang. Bukul orang. Suami yang kematian isteri, yang begitu merba dia kepada isteri dia. Muslimin dan Muslim maka orang yang beriman itu ialah apabila dia buat kosa Ramadhan ini hal adanya imanan wakti syabat dia beriman betul kepada Allah dan dia mengharapkan reda Allah pada apa yang dia buat Nabi kata apa? hufira laku ma taqadama min zanji balasan kepada dia kepada orang yang terima bulan Ramadan ni yang dia puasa dalam bulan Ramadan ni dalam keadaan beriman sungguh dan mengharap keredaan Allah ini janji dia urfiradahu la takaddama min zani dosa hak lepas-lepas Tuhan ampunkan. Namun yang Ramadan hadamai dekat kita ini bukan bukan dalam dalam benda Bukan jangan-jangan betul-betul jangan, jangan, jangan ingat bulan Ramadhan ni Macam mana bulan Allah, bulan kemerdekaan begitu Bulan Ramadhan ni bukan setakat tu Bukan setakat dia satu bulan yang ada satu dua benda kenangan Yang kita nak raikan Bukan setakat tu Sebaliknya dia satu bulan Yang menjadi anugerah Allah kepada orang yang beriman So manfaatkan Ramadhan al -Hanamai. Antum hadits riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Keluarga bni Adam yudah. Al-Hadna, 10 amzalnya, hingga 700 dzat. Kata Allah Taala, "Ilah saul, fa inna hu li, wa ana adzi bhi." Yada'u shahwatah wa ta'anah min ajli Lissain farhatah Farhatun inda khatrih Wa farhatun inda liqai rabbi Walanghulufu fi'i Aqiyabu inda Allah Min riihil misk Atau kaman kata hadis sahih Riwayat Imam Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Tidak-idak amal manusia iu da'af. Ba itu bagi ganda. Pada ini Quran disebut, Nabi ulang sebut dalam hadis. Nabi kata, Kudu amal, Tidak-idak amal yang dibuat oleh ibni Adam, Oleh oleh manusia ini iu da'af. Ganda. Satu yang kita buat, satu kita buat. Sekuluh, tuan-tuan. Apa dia? jumpa orang. Assalamualaikum. Sepuluh. Jumpa orang. Daripada jauh. Agak-agak bagi salam tak dengar. Senyum tak dia. Sepuluh. Apa juga benda baik yang dibuat oleh manusia ini. Nabi kata Yubah. Tabel pahala. Ganda pahala. Boleh jadi sampai sepuluh. Ila sada'i ni'atir. Tidak asir. Gandaan itu bukan saja sepuluh, bahkan Allah boleh bagi maksimum sampai tujuh ratus untuk satu amalan Orang terlibat dalam pegang jihad, Bismillah, sahabat-sahabat Nabi zaman sahabat Nabi dulu mati lepas Saba ni, saban ni ada berapa tujuh ratus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita satu benda baik, hampir buat ada yang dapat sepuluh, ada yang pi sampai tujuh ratus ribuan. Kalau Taala, Nabi kata tapi Allah ada berfirman, tuhan katakan, ilham kaum tuhan katakan melainkan puasa. Sepuluh itu dah banyak dah, tujuh lagi cukup banyak melainkan puasa. Fatin lahul lih tuhan kata, puasa ni buat untuk aku saja, ya, tak ada untuk orang lain. Wa ana adzi bila Tuhan cakap oleh kerana ibadat kursa ni untuk aku, aku yang akan bagi pahala dekatnya. Maknanya pahala yang dibuat oleh orang yang mukmin yang semata-mata mengharap keredaan Allah, yang kursa itu dibuat dengan penuh keimanan, Tuhan akan banyak pahala dia. Bahkan pahala yang Tuhan nak bagi itu bukan 10, bukan 700. Bahkan Allah yang mengetahui banyak mana. Itu maksudnya. Untuk aman lain boleh sampai 10 boleh sampai tujuh hati. Tapi Tuhan kata inlah tahun melainkan posa. Sesungguhnya posa itu fainnahku li. Tuhan kata posa itu untuk aku wahana azizi dan aku yang akan balas kepada orang yang posa ini. Dia ada kecchawat dan makanan minatnya. Jangan kata dia tinggal nafsu kecchawatnya, dia. dia tinggal makan, minum dia, tak ada lain kerana aku. Dia sakit ni, menahan lapar ni, dia sakit pun tak apa sebab apa? Kerana Allah. Segala nafsu yang ada dalam diri dia, dia pun selesai, dia puas tepi sepanjang dia puasani, apa sebab apa? Kerana Allah. Nabi kata, Bagi orang yang besar, Tuhan bagi dekat dua kesonokan, dua kegembiraan. Sekali, waktu buka besar, senok. Senoklah. Tuhan, dia pergi pasar Ramadan, bawa balik, tapi tak cerit media itu. lah senoklah. Bukan apa kami pergi seberang jaya. Dia akan kina hindu. Dengan penggali sing. Dengan apa semua ni. Seronok ni. Pada Ramadhan ni. Maknanya farha. Keseronokan kepada orang kuasa ni. Bukan orang kuasa saja. Dia patut tumpang seronok ni. Allah SWT Maka keseronokan yang pertama. Ainda fabrik. Ketika buka kuasa. Wa farhatun ainda liqahirafdi. Lagi satu. Nabi kata waktu jumpa Tuhan dia sebut. Sebab apa? Sebab pahala kosak Tuhan sendiri nak bagi Tuan-tuan Serontok kita piang gaji Itu pun dah tonok lah Ini kepulauan pahala Tuhan sendiri nak bagi Di akhirat lah esok ni Hak lain, hak lain Amalan lain kita buat dia kredit Hak ni Tuhan pun Pahala tu Sana esok ni Tuhan nak bagi sendiri dekat kita Tuan-tuan, istimewa tu Tuan -tuan. Itu sangat istimewa dan Nabi tutup hadis itu berkata walakumu fihi athyab 'inda Allah min rihil mithl. Dan ada pun bau mulut orang puasa yang musuh kepada sesama manusia itu, Sangat wangi di sisi Allah lebih wangi daripada sesuatu ini. Muslimin la muslimat yang dirahmati Allah sekalian muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala janji kebaikan-kebaikan kepada orang yang puasa. Berlaku pada zaman Nabi dan sebuah hadis riwayat kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man alfaqqa zawjayni fi sabilillah. Nudiya min abwabil jannah. يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصداقah دعي من باب الصداقah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 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia Nabi SAW alaihi wasallam Nabi kata siapa yang menafkahkan sepasang pada jalan Allah maksudnya sepasang unta pada orang yang nanti pegang sabilillah nuriya min abwabil jannah bagi akhirat itu akan dipanggil nama dia daripada pintu syurga bila ada orang Nabi berpegang Sabi Nidah Keperluan untuk Nabi berpegang macam-macam Ada keperluan ringgi, ada keperluan kenderaan, ada keperluan senjata, ada keperluan makanan, ada keperluan macam-macam Nabi kata siapa yang apabila ada tentera Nabi berpegang Sabi nila. Dia menafkahkan daun jai sepatang Bagi unta sepatang ini sumbangan saya untuk peperangan ini bagi Laujah. Esok akhirat esok Nabi kata nu di min abwabil jannah daripada pintu syurga dipanggil nama oleh. Ya sabda Allah hadza khair. Bunyi daripada pintu syurga ni hey hamba Allah dia kata inilah yang lebih baik. Orang macam hang ni baru Nabi saw. kata demikianlah halnya fman kahana min ahli salat doa min bab salat. Kalau dia atas dunia sema cukup bagus, bukan saja sema yang bagus itu maksudnya sema yang tak tinggal, bahkan dia ahli sema malam ni kira-kira tiga tiga setengah empat angkila, betul tidak? Mata buka. dia jenis orang macam tu? 3 3 1/2 4 4 1/2 4 maghrib. Pancok bersuci apa lebih kuat ambil air ya sembahyang Allahu akbar. Dua rakaat. Bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi bagi pula Allahu akbar rakaatain. Dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bagi pula Allahu akbar rakaatain menjelang subuh satu rangang WTF gedung dia macam tu bukan kata seminggu sekali bukan kata sebulan sekali bahkan dia sudah menjadi amalan dia macam tu ok tiga tiga setengah empat empat setengah pam, mata dia buka dia semayang begitulah kan dia tiap-tiap malam bukan dia buat ni setahun bukan dia buat dah begitulah harinya daripada umur empat puluh sampai dia mati umur enam puluh lima begitulah halial istiqamah dengan amalan itu dia ni ahli solat barang siapa yang memiliki keadaannya doa ya min babis solat akhirat esok pintu syurga yang dinamakan babul salat pintu semayang panggil nabi kata Waman kana min ahli jihad du'a ya min babil jihad kalau dia ada dunia ahli jihad benar takmish Dua sahabat Nabi Menteri. Perang tak pernah mis. Sebut aja kata ada Nabi nak turun ke? Nabi Arah suruh turun ke? Apakah nama dia ada dari di sana dan dia turun. Dan mati dia memang daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Parut ni dua ada tak teruapa puluh parut di badan dia. Orang yang macam ni. Akhirat esok baru jihad panggil dia. Wa man kana min ahli shiyam du'a min babir rayyan tapi kalau dia dia akan dunia dia ahli puasa bukan ramadan saja amalan dia isan khamis bukan ramadan saja bukan isan khamis saja amalan dia Bih, hari 13 14 15 dia puasa Bukan itu saja, dia tunggu saja ketibaan hari sembilan, dia tunggu saja ketibaan hari sepuluh, dia nak buat puasa tasawuf, ah, dia nak buat puasa ashura, dia ni dengan puasa dia tak tambah. Akhirnya itu satu pintu yang dinamakan babur rayan panggilnya, dia ahli puasa. Rayan ni maksudnya kenyang daripada minum, terrayan. Maka kalau orang pergi haji sebelum sembilan zulhijjah 8 Zul Hijjah tu dia panggil hari tarwiyah Tarwiyah tu 8 Zul Hijjah tu Tarwiyah tu dia ambil daripada kata dasar Dalam bahasa Arab ni arwa, arwa maksudnya minum Nabi dulu sebelum 9 Zul Hijjah Sebelum 3 Arafah 8 Zul Hijjah Nabi dulu ada di Mina Diminuh tu hari unta-unta anak berjalan dalam ibadah haji ni Diberi minum Maka ambil sepenuh Unta minum pada hari datang tu dipanggil hari tu hari tarwiyah Hari minum ha? Jadi yang kata pintu syurga ni Maksudnya kenyang minum Maksudnya orang ni masa hidup dia atas dunia dia dahga Dia lapang maka pada hari akhirat itu Syurga yang bernama pintunya pintu rayyan pintu yang menjanjikan kenyang minum kenyang makan juga dari sana panggil nama dia demikianlah nabi kata wa man kana bil ahdi sadaqah du'a ya min Aceh dunia dia ni very generous duit 50 50 tak ada 10 tak ada seminggu dia bagi dia jenis pemuka sebut saja sebutnya katani mesti kita dah bulan posar ni kita nak buat majlis buka posar sebulan bulan posar kita nak buat majlis buka posar di sana kita siap satu tabung tabung ifpah dia panggil tabung buka posar siapa pasal nak bagi sumbangan bagi dia panggil nak tunggu nak jemputkan kawan main rumah buka posar lenyap dengan rumah kita dengan nak main ramai dengan seorang lagi nak bagi situ sama sama kita ada sumbang untuk orang buka puasa. tanya hari ni okey hangpa mau apa? Hangpa mau formal nanti pukul pagi atau esok ayung malam. Jadi esok ayung malam ada orang dia malam. Apa-apa, tanya duk hangpa mau apa, apa. apa. Okey, aku banyak kita tak boleh dekat -dekat 50, aku dah bagi. Tak ada-ada 50 pun boleh bagi bagi. Dia ni generus, sifat generus isi, sifat pemurah duduk dekat dia. Akhirat itu Bintu sedekah panggil dia. Eh. Bila Nabi SAW sebut macam tu. Abu Bakar As-Siddi, sahabat Nabi ni. Dia ni excited. Dia teruja. Orang-orang kata dia, dia rasa teruja. Dia dengar Nabi doa abang terus. Allangkah beruntungnya orang yang ahli semayang ada satu pintu khas panggil dia. Allangkah beruntungnya orang yang ahli jihad ada satu pintu khas do panggil dia. Allangkah beruntungnya orang puasa ada satu pintu khas do panggil dia. Allangkah beruntungnya orang yang banyak sedekah ada satu pintu khas do panggil Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi, "Demi adi antaku dan ummi ya Rasulullah, ini sumpahkan orang." Demi baku aku demi mak aku ya Rasulullah, demikian. Ma'ana man ya min tilka al min darurah fa hal yut'a min tilka al-abwaq abu, abu Bakar As-Siddiq ketika dia kata dekat Nabi dia kata ya Rasulullah Tak ta'awqina siapa-siapa yang dipanggil oleh mana-mana pintu pun Dia kata Kalau dia ni hanya dipanggil oleh pintu sembahyang pun tak apa dah macam pintu sembahyang pun syurga adalah kalau dia dipanggil oleh pintu sedekah pun tak apa dah Pintu mana pun takfadah. tak dapat. Tak hoki lah orang yang dapat panggilan daripada pintu-pintu ni Cuma satu ya Rasulullah saya nak tanya. Faham juga ahadul mintilkan abwah di kuliha. Dia kata ya Rasulullah ada tak ada satu orang. Semua pintu tak dapat panggilan. Abu Bakar As Siddi satu orang yang tamak dengan berbuat baik. Tamak dengan nak buat baik kita tamak lain dia tamak dengan apa baik ni. dia ingat lagi kalau aku, aku nak nak semua aku nak buat sedekah, aku nak buat jihad aku nak buat semayah aku nak buat puasa, aku nak buat semua Ya Rasulullah ada tak ada siapa-siapa seorang di akhirat itu semua pintu pakat panggil dia Fakal Nabi S.A.W Nabi kata nak, Nabi kata apa, Nabi kata, waajul al takwa milko. Nabi kata berkali ada akuhara. Kamu lah orang daripada kalangan orang itu. Nabi kata akuhara akan salah seorang yang akan dipanggil oleh semua pintu. Hadis itu hadis Sahih, muttaqul maleh. Sepakat ulamah mengatakan itu hadis Sahih. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimah yang ramai jelasnya. Oh no, jadi orang baik kita cuma perlu apa? doa kuat dengan Tuhan, minta Tuhan kekalkan kita jadi orang baik. Patut. Kalau kita, satu itu selesai, kita tak tahu akhir kita macam mana. Doa aja, Allah akhtim lana bi husnil khotimah wa la tahkim alayna bi su'il khotimah. Ya Allah, bagilah ending hidup saya ni dengan ending yang cantik. Ya Allah, janganlah akhirkan hidup saya ni Janganlah ending hidup saya ni Keadaannya buruk dan sedih Sebab apa? Sebab benda ni kadang-kadang beyond kita bila kontrol Beyond Di luar kawalan kita Kita tak tahu nak jadi macam mana Persekitaran yang ada macam ni Kita tak tahu satu hari Mungkin kita terikut elok. hati Satu sahabat anggota polis jenayah Anggota polis di bahagian jenayah Di paham ni saya setiap petang tadi. Dia kata Ustaz ada baca dah, dia ada berita keluar. Satu mayat baby kecil. Jumpa dia kata dalam sungai. Tengah kena makan dengan biar orang. kepala sebelah dengan tangan kanan saja. Saya di antara orang yang tiami baby Ustaz. Dia. Saya tengok keadaan muda, innocent. Muka tak berdosa, mata celik macam nak minta sesuatu. Dia kata saya menangis. Dia Dunia ada lagi macam ni. Manusia jahat. Manusia yang hatinya kesat. Banyaklah ada. Dan kita salah seorang duduk di celah-celah. Manusia yang macam-macam macam ni. Dan kita tak tahu. Hari ni Alhamdulillah. Minggu depan mungkin tak kita terjebak sekali dengan dia. Sebulan lagi. setahun lagi perubahan pada diri kita. Kadang-kadang luar kawalan kita. Doa dekat Tuhan Manya-manya Ya Allah Minta aku kekal Dalam kebaikan Sampai mati aku apa orang baik Bakti aku esok Bersama orang yang baik-baik Mudah-mudahan baik. lima itu Memulih manfaat kepada kita Insya Allah. Kita menggunakan Baharul Madi Jiri 19 <coughs> Muka surat 34 Muka surat 34 bab Marja'ah فِي مَنْ أَرُوْيَ حَدِيثًا yara يَرَى النَّهُكَيْ Sebab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang meriwayatkan hadis padahal ia fikirkan bahawasanya ia bohong nah, Ini penyakit Satu orang dia nak baca hadis Tapi hadis itu sendiri, hatinya berkata-kata Hadis ni betul ke hadisnya Ke maudung, palsu ke apa-apa dalam keadaan macam tu jadi baca juga dari dia bakal kawan kena ikut hadis oh ini bahaya ni itu sahabat hentak email man. email ni pun masuk banyak ada yang dah baca ada yang tak dah baca tengok mana tajuk yang karang kita buka baca Al tak karang kita bilang desho dulu-dua je ada yang hentak main ni dia tanya dia kata ustaz tolong tolong cek ustaz betul ke ini hadis dia kata hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ini e yang dia hantar. Kurunnya adalah hadis tu, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bila satu pengantin perempuan masuk dalam rumah, suruh dia buka kasut, suruh dia masuk betul dua kat sini. Dengar macam tu pun tahu tak apa dengan awak. Tak dia baca dekdah apabila satu pengantin pengantin bungsu satu ponu masuk dalam rumah pengantin suruh dia buka kasut suruh dia basuh dua-dua kaki -dua dan masuk mai kalau dia buat macam tu Satu pengantin rumah baru menikah ni Nak main masuk lah rumah kita Kita ni pak menjual dia agak apa agak Masuk kita suruh dia buka kasut Kau dia basuh kaki Apa Tuhan akan bagi kepada isi rumah dan kepada pengantin ni Yang pertama dia kata Allah akan keluarkan 70 jenis kefakiran Daripada pengantin perempuan tu dan daripada isi rumah tu Dan Allah akan bagi kepada kepada pengantin perempuan tu dan isi rumah tu 70 jenis rahmat kepada dia dan pengantin bumbang itu dijamin selamat daripada penyakit gila, penyakit sawan, penyakit sopak selama dia duduk ada dalam rumah tu. Kita duduk baca ini memang tak apa-apa dengar hadirin macam ni. Tak boleh. Dan dia kata pengantin bumbang ni dilarang makan 4, 4 benda. Satu susu, yang kedua cuka, yang ketiga ketumbang, yang keempat ekor masam sampai tahun itu dia kata mana lah tak ada hadis duduk apa-apa jadi tak boleh lagi panjang hadis ni yang kata hadis Abu Sahil Al-Qudri eh. dia kata dan ada beberapa garis panduan dan pantang larang kepada pengantian perempuan ni sewaktu dia nak bersama dengan suami dia eh. jom Panjanglah lah syukur ni lah sebahagiannya dia kata apa dia dia kata pengantin perempuan ni kalau dia nak bersama dengan suami dia pastikan jangan bersama pada hari pertama tiap-tiap bulan jangan bersama pada dua hari di akhir bulan dan jangan bersama pada satu hari di pertengahan bulan dah bulu bulan dia dengan perempuan ni dia kena make sure benda ni dia dengan lelaki dia ni satu hari bulan jangan jangan Pertengahan bulan hari i, lima hari bulan jangan. Dan ujung bulan hari ini 29, 30 jangan. Time time ni jangan dia kata. Dan jangan bersama Perempuan ini dengan suami dia Lepas loh, dia kata. Kalau lepas loh, boleh jadi dia kata. Anak sudah Mei mata Juli. <Sess> Ayah kata nikah sudah nak bercakap dua lah. Dan yang kedua kita jangan bercakap semasa bersama suami isteri pengantin ni jangan bercakap. Kalau bercakap keluar mai duk bisu. Saya kata anak ni bisu. Yang ketiga dia kata janganlah dia kata bersama itu berlaku di bawah cahaya matahari. Kalau tidak anak keluar esok fakir dan serumuk hidup. Hidup dia meminta minta. Dia dan jangan bersama, suami isteri ini yang pengenkin baru kahwin tadi ni, jalan bersama di bawah popok kayu. Maksudnya apa? Nanti kalau keluar main anak, anak jadi algodong. Tak algodong. Kaki bukik. Kaki bukik orang pergi ke orang-orang mu. Saya, saya jawab balik ke dia, saya kata saya don't reflect, Nabi tahu nak cakap pelik-pelik macam ni. At least way, dia kata tak payah check. Maksudnya apa? Dia sound very-very funny, saya kata. Bila dia jangan balik email juga, dia jawab balik mail. Dia kata, oh tak, dia kata email ni, dia kata tu berlegal-legal ni yang hantar ni satu sahabat daripada KL. Oh, dia kata, ramai orang dapat sahih ni si. Tapi masing-masing pun, Allah ni macam mana ni aku, aku tu ni dah awal bulan ni, tengah bulan ni takut keluar saya, takut keluar saya, takut keluar saya, keluar saya. Apa? Wah. Tapi masalahnya dia klaim kata ini hadis Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Qudri Nabi pesan kepada Sayyidina Ali Banyak lagi lah Kalau Nabi bawa contoh-contohan Tajuk malah ini dia nak pesan benar ni Dia kata kalau siapa sekiranya satu orang tu Dia rasa macam benar ni bukan hadis Maka jangan dia sebarkan benar tu Melainkan kalau dia baca Dia beritahu ini palsu Kalau tidak Dia kata penyakit ni akan merebak maka akhirnya benda yang Nabi tak kata dipegang oleh orang ramai sebagai benda yang nabi kan. Ketahuilah saudaraku berbuat bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras larangan dan sangat besar dosanya. Saudara bapa indalah. Dan tidak boleh sekali-kali mendatangkan bohong atas Nabi itu jikalau dengan apa jalan sekalipun. Tak boleh. Kalau tujuan kita Tujuan kita nak seorang orang buat baik Tapi kita pergi bohong Benda Nabi tak kata Kita kata Nabi kata Habis lah Ni ya Bila berusaha nak main ni Dia akan tempek ke oh, masjid Nabi lah Malam pertama ni Kalau semayang terawih Pahala dia leguni-leguni-leguni Malam kedua Kalau semayang terawih Pahala dia leguni-leguni-leguni Bila disemak-semak Disiasat-siasat Tidak ada pun hadis tu Tapi punya yang popular ni Sampai susah nak cari masjid yang tak tempek benda tu di dinding masjid kan ya? Dan ada pula masjid yang tempek ada satu orang main abang pula kata ni sebab so, sekali so, ni benda ni benda ni sebenarnya bukan hadis nabi. Dang dan naik nah, angin yang kata orang masjid ni. Inilah oranglah ni. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Dia jadi lugu tu. Dia tak mau dengar dah kebenaran, dia tak mau dengar. Dah terus tu tandan darah tembak naik ujung rambut ni lah orang hari ni hak no, tak boleh hak tak boleh eh hey, oh, Allah no, buat sekian lama lah apa semua medik, -medik abang kata, kata tak boleh mengaji di mana bila mengaji tu huru di atas apa dan ke yang dengar dikatakan okay, oh, dia tak apa Okey, ok kalau padahal kata yang ni hadis padahal tunjuk mereka saya dalam kitab hadis mana ni tanah pun macam ni orang tak pernah tanah buat lain macam ni dia tak kenal juga lah tak kenal juga terlalu kata hadis tungguh tunjuk main kita pernah nak juga cari betul ke hadis yang ni sunan ni kitab sunan sunan ibnu Jarad ada dalam sunan ibnu Jarad ada dalam sahih ibnu Jarad tak membuka, mana. buka tengok tamana buka-buka tak ada kebenaran itu yang dicari kebenaran tu dari mana Nabi kata tak inna asdaqal hadis di kitabullah ni wa khayral hadith hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kata فإن خير الحديث كتاب الله maka sesungguhnya sebaik-baik berita itu ialah kitabullah Allah, quran Tidak boleh objek, tidak boleh tentang, tidak boleh tolak, tidak boleh kata-kata setuju kepada Quran. Bagi apa? Fa innaka khayral hadith kitabullah. Kalau sebaik-baik berita itu ialah Quran wahai haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kata hadis mengabia ambil daripada kitab mana kalau jazz nak kata hadis tapi tak boleh tunjuk ambil di mana jangan kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini tajuk yang kita baca malam ni begini jenggal jika kalau dia kata sebenarnya yang kuat sakana akan bohong bagan yang diriwayatkan itu maka orang yang meriwayatkan demikian itu pembohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam namanya kalau dia sendiri bohasa dalam hatinya di bukan hadis ni dia tidak pernah juga kata hadis dia berbohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia sendiri bohasa di bukan ni tapi dia pederat juga kata hadis. Dia berbohong atas nama Nabi SAW. Baik. Dia kata, apakah lagi jika lebih sengaja akan buat bohong, maka lebih utama lagi bernama ia pembohong itu. Apa lagi kalau dia memang tahu dengan yakin kata ini bukan hadis dia diperbahas kata hadis juga dia kata orang bukan tahu aku penguruh dia bukan tak depa lebih-lebih lagi dia berbohong di depan Allah dan lebih teruk lagi dia bohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka najarul benda benda macam ni tuan hadis pun kompleks dia satu bidang ilmu yang sangat kompleks dia complicated dia agak rumit bukan sunan kitab tu ada bukan sahih Bukhari Muslim Abu Daud At-Tirmizi Ibnu Majah An-Nasai enam ni bukan enam ni sahaja kitab hadis dia ada sahih Ibnu Jarar dia ada sahih Ibnu Syibban dia ada sahih Ibnu Sakani ada dia ada sahih Ibnu Khuzaimah oh banyak kitab hadis ni ada banyak jadi kalau sekiranya satu orang kata itu hadis, takpah buat main mana-mana saja. Tidak ada dalam sunan sitah pun takpah buat main. Ini dia sahih ibnu Jarad. Ada hadis dalam ini. Takpah. Kata hadis ni betul. Tidak ada dalam sunan sitah. Tapi saya jumpa hadis ni di dalam sahih ibnu Hibban. Takpah buat main. Tengok. Yang penting apa dia? Dia ada di dalam kitab-kitab hadis yang sahih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua. Kemudian jika kita bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zirmuni dari dia Amir Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man haddatsa anni haditsan wa huwa yara annahu kadhiban fa huwa ahadul kadhibin." Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Namun dia'al-mudirah bin Al-Rubah Radiyallahu anhu Daripada Nabi SAW Sabda Nabi Siapa membaca hadis Daripada aku Membaca akan matangnya Matang ni dengaran apa dia? Konten hadis Itu dia panggil matang Bahawa siapa membaca matang hadis Padahal Ia fikirkan bahawasanya Ia bohong dia datang kata hadis tapi pasal macam tak kena. ada hadis yang menceritakan tentang sembahyang hadiah. sembahyang hadiah. dia tau boleh sini jadi ke atau sebarang jadi. bila ada mayat sembahyang mayat. selepas sembahyang mayat ada pula lagi satu sembahyang pula lagi. sembahyang dua rakaat dengan niat nak hadiah kepada orang mati. jadi kawan ada tunggu di, di pintu nak lagi ambulans dekat orang semayang mayak ni hak emblem khas semayang hadiah ni dia akan tengok ha, Ustaz Tentu ni kita bagi dia yang ni dia VVIP sahaja akan dapat emblem terus ustaz, ustaz yang sobat ni kat Kemal yang jumpa nampak bertanjang game ni satu emblem bagi ini untuk semayang hadiah Apa hal semayang hadiah apa Oh, rupanya ada tulis dalam satu kitab. Bapak-bapak saya pun baca apa itu ni. Bukan kitab, hadis. Kitab. Kawan yang tulis tu pun tak tahu dia ambil mana. Dan dia kirim kepada pendatuh hadis. Barang siapa yang sembahyang dua rakaat Dengan niat dihadiahkan kepada si Madi. Maka pahala yang akan datang kepada si Madi itu menyamai pahala serimu syakir. Ui... Sahabat Nahdi nak dapat satu syahid pun. Kita bagi dua rakan semayang yang dekat dia. Dia dapat pahala seribu syahid. Salah hadis tu terdapat Tapi menjadi amalan kebanyakan orang. Pasal apa? Pasal terklih. Itu hadis. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. SWT. Ini tajuk yang kita duk baca malam ni. Ini tajuk yang kita baca malam ini. Jangan main-main. Sejauh orang kata jangan main-main. Benda ni, jangan ada main. Jangan bohong atas nama Nabi. Kalau kita tidak sayang Nabi pun, jangan kita bohong atas nama dia. Benda yang Nabi tak kata. Kita dikata Nabi kata. Itu bohong. Bohong itu dosa besar. Dia kata. Muslimin adalah Muslimah yang dirahman Allah s.a.w. Maka dia beritahu di sini dia berkata padahalnya pada fikirannya dia dah agak benda ni bukan hadis dan benda ni bohong. Maka ialah seorang daripada orang yang bohong. Apabila dibaca kajian hadis itu dan diriwayatkan kajian hadis itu walaupun dia tak rasa dah niatkan nak baca ni tapi dia dibaca juga sebab begitulah orang kata ini hadis dia احد الكاذبين nabi kata dia salah seorang daripada pembukung-pembukung yang banyak yang ada dalam masyarakat ini kata al-Albani ini hadis hasan lagi sahih dan ada riwayat daripada Ali bin Abi Thalib dan Samurah ada lagi dua riwayat tentang kisah yang sama Kemudian masuk satu hadis satu bab lain Bah, naha anhu an yuqad anhu hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak pada menyatakan barang yang ditegah daripadanya. Bahawa dikatakan pada waktu membaca ataupun meriwayatkan hadis Nabi SAW. Pak ini dia nak cerita kata tentang tentang kes. Ada setengah orang dia kata aku nak pegang Quran dia. Aku hadis ni aku masalah. Sini. Quran saja aku nak pegang. Quran saja yang terjamin Dari segi apa nama Keaslian dia Hadis ni dia kata Hadis ni kena jadi ha, Ini bapak Ketahuilah sedara tu Tak dapat tidak kita orang Islam Memakai bagang yang di dalam Quran Dan bagang yang disabdakan oleh Nabi SAW Syekh Idris Al-Marbawi Dia beritahu itu dulu Dia kata kita kalau kita orang Islam Ini dua benda tak boleh bercerai tanggal Quran, hadis kalau kita pegang Quran sahaja dia kita kalau kita pakai hadis saja pun masalah kita dia mesti pakai Quran, mesti pakai hadis so, Quran dia menceritakan perkara pokok, perkara yang umum, perkara yang general hadis main menjelaskan perkara itu secara detail, baru kita faham oh, ini cara nak buat dia eh? Quran kata apa? وَاَقِبُوا الصَّلَاةِ Dan dirikan sembahyang. Nak semayang macam mana? Quran tak beritahu subuh dua rekan. Quran tak beritahu Zohar Azdaq Aisyah empat rekan. Quran tak beritahu maghrib tiga rekan. Quran tak beritahu kata sembahyang ni mula berdiri lepas tu rokok, lepas tu i'addan, lepas tu sujud. Quran tak beritahu. Quran tak cerita in detail tentang ibadat sembahyang yang dia tu buat tu. Nabi sallallahu alaihi wasalam menguraikan benda tu. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Ambo semayam, macam mana hamba tengok aku semayam? Nabi kata. Maka Nabi pun demonstrate cara semayam. Dalam hadis menceritakan Nabi pernah semayam atas mimbar. Mimbar Nabi bukan macam ni, ini dia panggil mimbar model. Mimbar Nabi dia naik talar ke depan. Macam mimbar lama-lama dulu. Kali kata, tak boleh pakai, tak boleh. Cuma member Nabi tak macam ni. Member Nabi dia naik ke depan dulu. Tiga anak tangga. Nak member Nabi. Nabi biasa semayang atas member. Berdiri di hati-hati. Bacaan kesedihan tu. Semua sahabat tengok. Nabi Takbir. Nabi Rokong. Nabi Ehbidat. Bila Nabi nak sujud, Nabi bubur kia ribas. Gostad turun dan Nabi sujud. Bagi semua orang nampak. Nabi buat semayang sampai macam tu. Nak demonstrate, nak tunjuk kepada sahabat-sahabat ni, ini semayang. Daripada situ sahabat tahu bila Nabi tak keber tangan dia di mana. Nabi tak keber sampai lepah hubung-hubung kepala tu. Nabi tak keber sampai dicuping keringa tak? Nabi tak keber sama dengan parah bau tak? Sahabat tengok dan sahabat merekodkan amalan Nabi di dalam hadis yang dari bariwayat. Nabi nak rapuh, Nabi angkat kangan dulu Allahu Akbar baru rapuh ke tak kan Rapuh Nabi ketika rapuh jari Nabi ni Rapat ke hendam masa pegang lutut tu. Dikin sama macam tu Hadis merekodkan amalan semayah ni Sami'Allahu li man hamidah Nabi angkat kangan gedap Bila Sami'Allahu li man hamidah bila sujud, Allahu Akbar sujud. Sujud Nabi itu macam mana? Tapak tangan Nabi di atas lantai itu, rapat ke renggang ke? Itu juga direkod di dalam hadis. Tapak kaki Nabi itu, rapat ke renggang ke? Itu juga direkod di dalam hadis. Sampailah duduk tahiyyat Nabi ni duduk macam mana? Jari Nabi ketika tahiyyat macam mana? Jari mana bertemu mana? Direkodkan secara detail jari hantu dengan ibu jari dipertengahkan bulat macam tu cerita adalah hadis diri sahabat kemah sahabat ikan tu Nabi bawa jari tak Nabi bagi salam macam mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ataupun Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dia rekodkan tu Maknanya kalau kita tengok bagi hadis, kita akan dapat dan kita akan semayang, puas hadis. Kenapa? Sebab aku puas ini, aku dah baca hadisnya. Kalau tidak, kita ikut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kata salah. Tapi jayana Abang kata hadis ada menceritakan detail tentang amalan. Tentang perbuatan Nabi dalam sembahyang. Nabi angkatkan ketika berdoa macam mana. Dalam keadaan biasa Nabi angkat macam mana. Di ketika hari Arafah ketika Nabi sedang ngurut di Arafah doa Nabi macam mana. Dia macam tu punya hadis ni. Dalam keadaan biasa Nabi angkatkan hapat ke buka ke ataupun sambil yang katakan sambil aku buat dulu tu panggil duit malai ke <tuk> style macam-macam tuan-tuan tapi itu style, pasal apa? pasal dia satu orang yang style lo <tuk> maka ibadatnya pun style lo angkat tangan, macam tu orang tanya hadis, dia buat bila doa tangan lego-lego tuan dia kata aku, aku minta duit, dia doa bagi duit wah dah tak style, oh pada Ketika hari Arafah, Nabi berdoa menjelang Maghrib, Nabi wukum di Arafah. Di hari Arafah tu, menjelang Maghrib, Nabi doa ni sampai hadis kata apa? Sampai sahabat nampak putih ketiak Nabi. Buka tangan. Ini hadis. Tentang ni yang tajuk dalam bahagian ni hadith. Ini hadis Dia menceritakan tentang every single benda yang Nabi buat in detail. Yang apabila kita belajar, yang apabila kita baca, bila kita buat benda tu, hati kita ni solid 100%. Kita tahu aku buat ni, Nabi buat. Aku dah jumpa hadis dia. Berbanding dengan kita buat dalam keadaan tak apa-apa. Aku dah cemah orang ini. Dawa tu yang ni nampak dah bunyi dengan doa. Jadi orang balik ni, mana ustaz kemburah pun itu mana tu macam ni, macam ni, macam ni. Dia orang, ikut dia ni, aku nak tengok dia ni, aku nak tengok ini, nah, Kita tak habar apa. banyak ada hadis menceritakan Nabi dalam keadaan macam ni. Nabi, berdoa macam ni. Begitu ceritanya. <tent> hmm. Yang berniatnya, doa hmm. angkat tangan, angkat tangan, tak apa lah macam mana pun. Nak pergi cantik lagi. Nak pergi cantik lagi jadi kalau macam ni aku nak buat macam ni lebih selesa lebih tenang lebih selesa ten kita Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Ini tajuk yang dia bawa diberomaikan kita ni Cerita tentang ada orang Yang dia kata dia nak pegang Quran saja Dia tak mau hadis-hadis ni Ketahuilah saudara-saudara tak dapat tidak Kita sebagai orang Islam Kena pegang dua benda Quran dan hadis Nabi Maka tidak boleh kita memakai Quran semata-mata Dan meninggalkan barang yang disertakan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam sallam Tak boleh, kita nak ambil satu stand Aku nak pegang Quran saja Aku tak mau. Ini hadir-hadir imam Celapu apa Aku nak pegang Quran sahaja Tak boleh dia kata. Maka tidaklah boleh Kita kata Apa yang datang daripada Quran Maka iaitu Kita terima dia Dan lain dari daripada Quran Kita tahu Macam mana saya kandung Saya cerita tak boleh bini kan di Diberanggara datang Tapi dah cerita Saya pergi bagi satu Hatihan kajar Dan satu konsultasi Rangkawi Banyak tahun dulu Masa saya tu dengan kajar Dengan kajaran dulu peserta kursus ni perempuan dia setuju setiausaha kepada satu biaya ini dia cari lihat benda Habib habis bentang dia buka soalan kat tangan tanya. dia tanya ni pasal masalah Quran dan hadis ni dia kacau yang maksud dia satu dia kata hadis ni mengelirukan orang so ada baiknya kita stick kepada Quran dia sejuk jadi cerita tu jadi panjang saya jawab dia tanya dia tanya saya jawab dulu-dulu macam tu dulu, untuk sampai last saya kata dia adalah macam ni saya nak tanya dia satu benda lah peserta saya ni dah rimah lah berapa apa macam time minum tak minum okay. ni juga rimah berapa apa rimah dia tak minum. habis saya kata baik tak ada macam ni mana yang rasa kering empu minum dulu ada sebahagian nak kai keluar alim tunggu semua nak tengok apa jadi lah saya kata-kata, lah ini menjadi kuat Puan saya kata Puan secara mu'atama Puan beritahu ke Puan tak mahu hadis saya tak kata saya tak mahu hadis, tetapi ya, hadis ini mengelirukan minum tuseh say, saya kata, Puan tak maulah hadis pasal hadis ini mengelirukan, macam tu lebih Puan macam tu ya, lah baik Puan Puan pastikan sebelum Puan Haji, Puan buat satu wasiat ya. Bila kuat mati, mayat kuat pergi tinggal tinggalkan rumah widoya. Sebab apa? Cerita-perkata dalam Quran tak ada sebut pun kata mayat ni kepada orang mati ni. Suruh dia mandi, suruh kapan, suruh semayam, suruh tanam. Quran tak sebut tentang benda tu. Yang cerita mayat ni bila dah mati, dah jadi mayat ni. Cerita suruh mandi, cerita suruh kapan, cerita suruh semayam, cerita suruh tanam ni. Ini cerita hadis. Quran tak suruh kalau pun betul pegang dengan apa yang Puan pegang dah ni pastikan wasiat itu yang terlupa Puan dia jadi macam nak histeria sebab dia tak boleh jawab tapi dia tak boleh terima dia, dia nak jadi histeria pening-pening saya ada sini pening-pening siapa suruh orang pening? orang ramai orang isyap bawah ada tak pening pun pening pasal apa? bilion jumlah orang islam ni 1.6 bilion orang islam dalam dunia tak pening yang nanti pening macam apa saya nak jumpa ustaz secara seorang-seorang tak apa Allah tak ada dia no, baru nak cerita cuba dia cakap suami abis ikut benda ni dia kata segala-galanya bermula dengan anak kami sakit Dia kata, anak kami sakit So admit dekat satu hospital swasta di Kuala Lumpur Hospital orang kaya-kaya masuk Masuk di sana Dia kata, jadi kami pergi dah Hari saya ada hari suami saya pergi Tunggu anak ni Jadi ada orang dalam hospital tu men approach Suami saya Bagi kaset, bagi buku, bagi apa Yang macam ni ustaz kata, ni yang yang abang kata ni semua ni Habis-habis ni semua tak boleh pakai So husband saya Dia kata was influence. Orang-orang ni, kawan putih. Tak like, ada, my husband was influenced. Dia kata, baik, dia punya reading semua. So, dia start. Dia kacau saya, dia rumah. Bila saya pakai telepon semayang, dia kacau. So, dia kata, ni, you duduk semayang ni semua ni. You buat ni betul sekali. You duduk semayang yang pakai macam ni. Dia kata, ni, you duduk ni semayang. Macam you duduk semayang lalui dua rekaat, tiga, empat rekaat, ya? you buat ni semua ni, you mana ni, benar yang you ni. I pun, I start dari daripada keksi, I want kampung asal, dia kata. Inilah I semayang macam ni, Jadi kata tu, dia ambil duk argue macam tu. And then dia start bagi buku, bagi semua dengar kekses, dia kata apa oh, semua lepas tu now dia kata kami ayah, husband apa, apa, the whole family weekend kami ada satu pool yang free, dekat satu tempat satu center untuk so beritahu benda ni dua abang kata ni semua tak mahu so dia kata what happened I confused bila kita denang benda dia punya penjelasan tu oh, satu benda kita kata apa ni diam tentu boleh jamin lah kita ataupun anak-anak kita -anak so tak terkenal dengan orang macam tu Anak kita sudah pergi mengadil di mana sahabat Dijumpa dengan virus H1N1 ni Ini, ini h 1 lagi bahaya dia daripada H1N1 Dia ni lagi bahaya Kenapa? virus ni yang makan akidah. Menolak hati sini akidah. dia makan akidah. Sudah I'm confused dengan Ustaz ni tak tolong kayu satu Aina nak pukul hasilnya saya, saya cakap dengan dia. Apulah. Saya tak buatlah. Bagi awaklah nombor saya pun. Tak buatlah. Tengok para mana kita nak bercakap. Ada orang dia, dia boleh bercakap. Dan dia nak cari kebenaran. Kita boleh cakap dengan dia. Tapi ada orang dia bercakap, dia nak pertahan dia. Bukan kebenaran yang dia cari. Dia nak pertahan dia. Kebenaran ini maksudnya apa dia kena? Kebenaran ini maksud dia ialah Quran dan Hadis al min Rabbih. Tuhan dekat kebenaran itu daripada Tuhan. Kalau so, kita kata nak dapat kebenaran, kita kena dekat Tuhan dekat apa Kalau so, kita kata nak dapat kebenaran, kita nak bercakap dengan Dia itulah. Habis benda tu datang, habis cakap itu, saya pun nak gerak orang balik binai. Nampak anda. Sepanjang perjalanan sampai balik rumah sampai la ni lama-lama sekali terliat benda ni itu yang kita jumpa. Ah ha kita tak jumpa yang nak kena makan dengan virus ni berapa banyak juala. Muslim <Sessim> dan muslimat <Sessim> yang dirahmati Allah. Aini ini, ni benda ni. Cuba kita baca lagi apa dia kata. Dia kata sekarang jika kita kata demikian itu, nescaya banyaklah hukum-hukum yang tergendal daripada menerimanya. Kalau kita sekian kita, kita nak Quran aja kita tak mau hadis, banyaklah amalan agama yang kita tak buat. Sebab, nak semayang Aisyah 4 rekaan, Qur'an tak begitu apa Ya Mubahani, dia kata pada saya, dia kata, Qur'an cuma baginda, dia boleh ikut ayat Qur'an Al-Qa'an ini, Dia kata kalau nak semayang ini, ok, ayat semayang ini, ok, that, that one alright, dia kata e Ada mention dalam Qur'an, faw silu wujuh wa hakum wa'ay Untuk basuh muka, basuh tangan, itu it's ok, dia kata No objection dia kata ni asma yang kita faham dua wajah masjidil haram hendak terbuka tamu ke masjidil haram dia faham okey kita nak yang kita menghadap masjidil haram kemudian ni yang asma yang di dalam Muhammad Rasulullah wa ladina ma'ahu ashida wa an al kuffar waluhama ubainhum tarahum rubka an Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang ikut dia apa semuanya ayat ini cerita kamu tengok mereka ini rukkaai sunjadan mereka rokok dan sujud jadi kita semua macam tu aja kita ambil ayat semuanya kita mengadapinlah kita rokok kita sujud khalas itu saja yang ada sebut dalam Quran. Lumai, ni yang bermain ni ada rokok ada sujud dua kali pula sehingga dia ada rekan satu, dua, tiga dia kata what is this oh, rabis dia kata seorang pun di taman atulah pasal rabis so. dia boleh cakap dengan macam tu maknanya dia duk pergi yang weekend punya kuliah dia duk pergi berjaya-nya kawan hadut hadut bagi dekat dia tu berjaya-nya dia tu influence lepas ni berjaya-nya dia ni Konsisten depan untuk terima cara dia. That's why tuan tuan kebenaran itu Tuhan kata apa dia? Daripada Allah. Apa dia? Allah kata Quran dengan hadis. Dalam Quran yang saya sebut, ma'atku rasul fakuzuhu, wa ma nahakum anhu sandar. Tuhan kata nahatku juga yang dibawa mei kepada kamu oleh Nabi fakuzuhu. Kamu tu ambil Tuhan hang gadah. Wa mana nahakum anhu, Dan apa yang nabi kamu larang tak bagi buat? Santaku. Stop lah tu juga. Quran dah kata macam tu. Kenapa kita bantah? Kita lebih tolak apa yang nabi kata. Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah ini, ini ini, tajuk yang kita duk baca ni Dia nak pergi ke situ Kerana jika kita berpendirian begitu Banyaklah hukum hakam yang tergendala daripada menerimanya Sehingga Barang yang di dalam Quran itu pun Banyak kita tidak tahu ke, ke, Kelakuan untuk nak mengamalkannya Kalau tak, kerana hadis telah Kita nak buat berdata Kita nak buat, buat, buat, buat ibadat ni Nak buat ibadat hadis ni macam mana yang kita bila pergi di Mekah musim haji ni bila sampai di Mekah nak kena masuk di bila sampai di Kaabah nak tawaf nak tawaf tu kena kiri kan Kaabah ada Quran sebut suruh kiri kan Kaabah ada Allah bagi satu ayat homo walillahi 'alan nasi hajjal bay man istata'a ilayhi sabila itu wajib Allah suruh kita pi Mekah buat haji kalau kita mampu itu wajib Nabi pergi buat macam mana? Nak pergi agak jenis ka'bah tu terjun ke? Dapat satu haji Benar-benar? Kurang kan? tak bagi tahu Maka hadis main Hadis mai detail kan tuan Detail daripada awal-awal Nabi alaihi SAW Menghampiri Ka'bah Tullah Menghampiri Baikullah Bila Nabi nampak aja ka'bah Nabi angkat tangan tuan berdoa Hadis salam bagi siapa yang nak pergi umrah bulan kosa ke atau apa ke dalam masa terdekat tengok balik benda-benda Nabi mendekati aja Ka'bah mata nampak aja Ka'bah Nabi angkat tangan doa setidak-tidak doa minta selamat dunia dan akhirat bila Nabi masuk aja di halaman tawaf tu Nabi tawaf dengan kiri kirikan Ka'bah ta kalau tawaf itu tawaf yang disertai dengan suai tak lagi tu Nabi tiga orang yang pertama, Nabi Ramal, Nabi dari dari anak. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan buka bau sebelah kiri. Ini jangan. Oh biarlah, abim kau dah perlu ubah dia. Ikan nang, tahu itu teruka. Ikan nang tak teruka semua, tak Ada benda buat lama-lama sekali. <tuh> nah. Tiga raun yang pertama bagi tawaf yang ada sahih, tak lagi. Maksudnya apa? Tawaf rukun ataupun tawaf umrah. Tiga raun yang pertama, lari-lari anak. Mana tahu ni, kata tiga raun yang pertama dari lari anak. Mana tahu? Hadis berita. Quran kita. Cukup tiga raun, Nabi tutup semua. Kain ihram tu tutup baru dua-dua pulak. Dan Nabi sambung empat, lima, enam, tujuh. Dalam keadaan tutup dua-dua pulak. -dua itu sunnah Nabi SAW. Sampai di mana Nabi nak angkat tangan? Sampai di mana Nabi nak sentuh? Sampai di mana Nabi nak pucuk tangan? Semua tu ada cerita. Tak tak tahu ni nampak jumpa penyuruh lepun. Macam ni lah. Hampir tak keliling tu lepun ni. Garu. Hampir pun macam kalau kita tak belajar habis kita tipit semua istimewa dia yang kacak angkat dua kita leh, angkat lagi ada angkat kita tidak baca awal juga kalau ni jadi jauh. Bagaimana kita belajar? Kalau kita dah belajar pengetahuan kita dah mantap. Angka yang lakukan macam mana aku? Aku macam ini cakap. Habis tujuh pusingan waqtidu min makam Ibrahim muhallah duduk belakang maqam Ibrahim apakah itu sunah tawaf Allahu akbar buah echoing itu apa yang hadis bagitah muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian dah tadi selesai dari nabi sami berjalan daripada sisi kaabah tu pergi ke safa sampai di safa ni pula nak buat zamanah apa dah Sampai-sampai sana tengok ada syekh panjat ni, tapi atas ni, kemuncak atas dulu -du, nak jatuh lepuh tu. Ada yang ni dekat serat-serat Ada yang tengok belah Ka'bah. Ada yang lepuh tu, miyababat. Ada yang lepuh prime key. Buat Ada yang taku buat very good dekat tu dulu. Macam-macam tu du ada rizung. Kita pula tengok yang apa nasa tu. Ini, yang ini aku yang pening ni aku duk pergi pusuhan itu berapa minggu tadi hmm. awak hebat eh, abang kada nak kena aku duk buat periuk dulu apa apa biar bila naik bila buat itu ada kawan nak ambil gambar dia di no, kita boleh ingat aku teguk periuk dekat apa bila tak tahu bila bila air mu tak ada naik dia ya? Allah, Allah, Allah ya, Itu cuba mengaji dulu Pak nabi haji Bila kita ada renti Cukup kemampuan kita pergi Tapi mengaji dulu Mengaji ni bukan kursus haji tu saja. Ni mengaji lembu-lebu ni, ni Sambil sambil Satu, dua, tiga benda kita dapat Kita rekod Sana esok Bila jadi apa-apa Kita nak troubleshoot Kita tanya balik Oh, baik itu ada ustaz sebut Di mesej dulu Okey, Ok, aku tahu siapa dia Ta'udhi tersebut Mengaji ni ta'udhi sama kata Saidina Abu Bakar tadi bila dan dah nabi kata manusia ni di hari akhirat itu pintu-pintu macam-macam dia panggil pintu may yang pintu puasa pintu sedekah pintu apa dia kata kepada nabi dia kan bi ali al zaw wa ummi demi ya, ya rasulullah dia kata tak agung dia tak apa pun dipanggil oleh pintu mana pun kalau tak semua pintu panggil satu pintu panggil pun pentaui dia ni Cuma nak tanya ada tak ada orang yang dipanggil oleh di semua piju Saya ingat balik, ya. jadi Kadang-kadang kita -kadang ni, bila ni, itu puara Alhamdulillah Begitu Muslimin dan Muslimin, dirahmati Allah sahaja. Dan seperti zakat, dia kata Bagaimana kita nak amalkan zakat itu? Mana kita nak tahu Quran ada cerita, kata retah Kita bila cukup haun, bila cukup nista Kena buat pula 2.5% Ada Quran ada cerita? Tak ada menetau tu kadar dia 2.5 tu mana? hadis bagi kita kalau kita tak mau hadis macam mana kita nak nak buat keluar zakat begitu maka dengan tidak kita ambil daripada hadis-hadis Nabi bagaimana kita nak melakukan ibadat zakat ini? bagaimana kita nak mengamalkan dia, jika dengan tidak kita turut, seperti mana petunjuk Nabi SAW di dalam hadisnya, demikianlah beberapa banyak, daripada segala hukum dengan kerana itu, diberi jaga kita oleh Nabi SAW jangan, sapa kata tiada aku tahu dan tiada aku mau turut lain daripada kitabullah, yang lain daripada Quran sahaja, sebagaimana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam al jami dia kata, jangan ada sapa yang cakap, kata, aku Udang Al-Quran saja Aku tak mau hadis Jangan ada sahabat Saya tak menentu Dalam sebuah hadis Dia kata An-Azir Rafah Wa Gaini Rafahahu Khay Laul fiyanna ahadakum Mustagi'an ada arikatih yatihi amri Mimma amartu bini Aumahaytu anhu Fayyool, la'adri ma wajdna fi kitabillad hatta bagnamu. Jiriwayakan berserta sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba merdeka bagi Nabi, namanya Abi Rasen, radhiyallahu anhu. Jiriwayakan dia sahabat-sahabat lain daripadanya, dan telah dirakamkan hadis ini dan dikatanya hadis ini daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, jangan aku jumpa satu orang daripada kamu Yang pada satu hari esok dalam keadaan duduk bersandar di kursinya Hal keadaannya datang akan dia suruh aku daripada hadis aku Daripada barang yang aku suruh akan dia Ataupun barang yang aku tegah akan dia dia, Tiba-tiba berkata dia, tiada aku tahu akan suruh dan tegah itu dan tiada aku menuntut dan mau ikut melainkan barang yang aku dapat di dalam Quran sahaja yang aku akan turun kepada ya. Allah. Nabi kata jangan ada satu masa itu satu orang manusia yang muttaki ala arikati. Maksud dia perkataan tu dia nak abang kata orang senang, orang kaya, orang menengah. Do rilek menyandang di bangku, tiba-tiba orang Mei dekat dia, hampang dekat dia ni ada hadis ni tuan. Dia kata ni apa hadis? Hadis aku tak pernah dengar. Aku pegang Quran saja. Hadis-hadis ni semua aku tahu. Allah bagi dekat dia kesenangan hidup, sehingga boleh menjadi rilek menyandang biru masuk. Tiba-tiba hangam bersikap macam itu, sikap menolak pesan Nabi. Salafahwa ini diwasalat. Nabi kata, aku tak mau tengok ada di kalangan umat aku yang jadi macam ni itu maksud hadis ni. Maksud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nak menjagakan seseorang itu daripada berkata dan berlaku yang demikian itu. Seolah-olah dia satu orang itu. Ada tinggal dan duduk di dalam kesenangan dan di dalam mewah lalu sombong ya, macam ah, kita kata selalu. Allah bagi dekat dia senang hidup, mewah, duduk rehat ada duit nak masuk ribu-ribu, tiba-tiba jadi sombong. Sombong dengan ugama Jadi sombong dia Dan berkata seperti itu Dan dikatanya barang yang datang daripada Tuhan Aku ikut Barang yang datang daripada Nabi, Hadis dan sebagainya Tidak aku ikut Sebab pun dilarang berkata begitu Kerana hukum Tuhan Mau dah sekalian orang ikut Yaitu ikut Nabi saw. Itu perintah Tuhan. Sukoh ikut Nabi itu perintah Tuhan. Yaitu firman Allah: "Wahai anak kaum Rasul, fakuzuhu, wahai anak kaum Aisyuhu, fadzuhu." Ia kita baca tadi Dia cuba baca di sini. Maksudnya dan bahkan siapa yang datang akan kamu oleh Nabi, maka akan oleh Muhamad akan dia Tuhan kita. Dan apa juga barang yang dibawa oleh Nabi. Maka kamu kena ambil buat amal. Kalau Nabi habang, maka benda itu hadis. Kamu kena ambil amal. Begitu. Dan barang yang ditegur sekalian kamu daripadanya oleh Nabi. Maka hendaklah berhati kamu daripada menghamalkannya. Kalau Nabi kata no, makna dia no. Kalau Nabi kata ok, makna dia ok. Akbar juga yang Nabi kata, kena ikut. Tuhan hal dalam quran macam tu dan lagi firman Allah in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yuhibbikumullah maksudnya jika ada sekalian kamu itu sayang pada Allah maka ikutlah sekalian kamu akan aku nabi gadah kalau betul hangpa sayang Allah hang ikut aku nabi gadah kalau mampak tak sayang Allah besar bersabduri aku kata Allah tapi kalau mampak sayang Allah betul-betul ikut aku Nabi kata nesayah taksih Allah akan kamu Apa ikut aku Nabi kata Allah akan sayang Allah berjumpa maka bacalah ayat-ayat yang lain-lain lagi banyak dari takut bapa-banyak barman Allah yang seumpama ini kata kemiri ini hadis Hasan lagi sahih dan satu lagi hadis yang menunjukkan ada boleh akal-akal boleh jadinya sombong orang-orang ni tak mau terima apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zirmili hadisnya Amir Miqdam bin Ma'dikarib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hal asah rajulun yabluuhu Yabluhul Hadis Ani, Wahyu Muteqin Alarikin, Fayahul, Bina Naa Wabina Kitaab Allah. Dia macam apa? Saya terusah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namu dia al-Mudam bin Ma'adi Karim. Ada orang namu itu. Ada apa? Zaman namu beli beli ni. Mudam takwa ni. Ma'adi Karim namu. Kitau ada namu ganjil nama ganjil nama dia ganjil ganjil dia ismail Rizal Ali bukan nama ganjil maksud nama pelak tak nama dia tu ganjil betul tak jawab kan macam oh jangan dekat orang ni dia hati dah tak tahu ganjillah dia ganjil lah. nama dia kan? salah kita pernah kerja di di pang dulu kan orang asli mereka anak dapat anak dia tak ada nama lah Nama macam mana Untuk nama nak pergi daftar Mereka pun tak ambil Bak je tu, ampun pergi nama apa-apa Dia panggil nama abang, Bila, pi, dia bagi ni Bila pergi, dia berjabat Di daftar, dia berjabat kesehatan Oh, kalau eh, nak daftar, dia tanya dia Nak buah nama apa? Dia kata, ikut suka kamu le <laughs> Ikut suka kamu le Eh, tak lah Nak nama, nama apa? Ikut kamu le kacau tak kaku pula pergi nama anak dia jadi kalau pegawai tu nama nama Abdul Latif, saya pun sobat nama saya boleh Abdul Latif ikut kaku dia boleh Abdul Latif, kalau main 50 orang, 50 Abdul Lazif dia bila masuk kelas hidup ni, cikgu nak panggil ini masalah lah, Abdul Lazif abadud, abadud, abadud, abadud, abadud Latif, abadud, abadud, Latif ni yang abadud, abadud, nama abadud, abadud jadi, tengah-tengah jadi Ya Allah, yang Latif pun nak kairah Ambil ketubuh-bubuh tiap-tiap gabung itu Main orang ah, buah nama-nama satu Main orang, ah, tak faham lah Dia pimpang tu Latif pun Dan Latif itu bukanlah nama sebenar Dia tidak ada kena-mengena Dia orang yang hidup, apa yang telah mati. <tuh> Gawai itu bukan nama Latif pun Contoh yang kita buat Ya. Belakang jadi, tetapi bela tu jadi, bela tu jadi. Nah, muslim itu muslimah jadi rahmat Allah. Jadi, hadis diriwayat daripada miqdam Al-Bukhari bin Ma'adi Karim. Kata dia sedangkan Alaihi Wasallam. Jaga-jaga, tidak akan boleh jadi. Satu orang laki-laki, sampai ada dia oleh hadis daripada aku, Nabi kata. Padahal, dia duduk bersandak di kursinya. Cukup dengan senang dan kemewahan dirinya. Maka berkata ia, dengan sebab datang sombongnya pada diri dirinya, takkanlah hadis itu dibawa kepada dia. Kata dia, antara aku dan antara kamu, hanya yang ada ialah kitab-ku. Kitabullah, yang Al quran yang ini apa-apa hukum dan amal yang kami iadekatkan benarnya dan mahu kami turut hanyalah daripada Quran sahaja. Ha, jadi kita dulu, Tuhan bagi dia senang, bagi dia hidup mewah, bagi dia semua dah cantik, Tuhan bagi kat dia. Jadi bila orang buat satu hadis cakap dia, dia apa? Orang kata, dia ni hadislah hadis. Uh, bagi aku, Quran saja, Aku orang Quran saja. Hadis-hadis semua pertama. Jadi jawab dulu tu ni dalam hadis dekat. Sambung hadis tu, "Fama wajadna fi halalan istahlannahu, wa man wajadna fi haraman harramnahu." Maksudnya, maka barang yang kami dapat di dalam Quran itu daripada halal kami akan halalkan dia. Dan barang yang Quran kata haram kami akan haramkan dia. Tetapi kami tutup dan tidak pakai lain daripada Quran itu. Dia pijak al-Quran tadi. Quran kata halal, halal. Quran kata haram, haram. Lain baca Quran. anak nak menghabar dekat aku kata hadis ke apa ke? Sorry. Aku pegang Quran saja. Dia berjawab betul. Ini hmm? maka pasti ada orang yang berkata demikian itu maka jangan dengarkan dia. Bahkan turun apa yang aku kata seperti mana kamu turun apa yang Tuhan kamu kata. Sambung hadis tu wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harram Allah. Maksudnya apa? Bahawasanya Nabi kata, Barang yang diharamkan oleh Rasulullah Dan barang yang dihalalkan oleh Rasulullah Adalah sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Dan dihalalkan oleh Allah juga Kalau Nabi kata haram, maknanya haram di sisi Allah Kalau Nabi kata halal, maknanya halal di sisi Allah Maksudnya tidak boleh tolak hadis Ajaan dan mengalami Quran sahaja dan kata akhir ini bermula ini hadis Hassan lagi terakhir daripada ini wajah. Wallahu'ala. Oh, ya. Ini pasal disiplin ilmu. Disiplin ilmu hadis. Berikut. Lepas ini insyaAllah kita masuk. Ma ja' fi karahiyati kitabatil almi. Itu ba? yang datang pada menceritakan darangan tulis ilmu. Ha, inilah alasan yang digunakan oleh orang yang tak mau hadis ni Dia guna alasan ini. Salahkan dia apa? Dia kata hadis tak ditulis. Zaman Nabi ada yang ditulis cuma Quran sahaja. Hadis ni dia kata tak boleh. ni dah berapa lama lepas tu baru tulis. Dia tanya kita balik, han boleh pastikah benda yang dah berapa lama baru nak tulis, benda tu boleh ditulis secara betul? Han pastilah dia tanya ah ha, dekta pada hal tak pas itu lalu maka kerana tu dekta aku tak mau pakai hadis ni dirilah de guna alatan teknikal untuk nak menolak hadis mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepadanya begitu mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada dia, dan mudah-mudahan jangan kita terpedaya dengan pemahaman dia nah bagi panduan bagi kita hidup satu hari kita nak mati Mati kita kita akan jumpa balik semua yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya kita jumpa lah semua ada kata dalam kumpol sebelah kita ni semua jumpa lah semua jumpa lah. Kalaupun tak ada adik pokati di sebelah ni tu nenek kita dulu, mak bapa kita dulu, abang adik kita dulu, jiran tetangga kita dulu, Yang hari ini dia pun sudah jadi ahli diari muamir. Nah, kita bagi salam Assalamualaikum Ya ahlat diyari mu'mini Wa inna insya'allahu bikum lahikun Kita biar jumpa kubuk Kenapa jemput Assalamualaikum Ya ahlat diyari mu'mini Selamat ke kamu Wahai penduduk kampung Orang yang beriman Ni dia Kita sebut pula Wa inna insya'allahu dan kami insyaAllah akan ikut satu hari selanjutnya dia berpikir dulu it's a matter of time, it's a matter of time bila masa dan bila giliran gila dia berpikir dah sampai dia berpikir dah hadis cerita dia berjumpa lah Masa-masa Maksud masuk-masuk lah kubur, timbul-timbul, perantah-perantah wajah eh. Malaikat Khabri dan malaikat dua malaikat kurung, dia berjumpa lah. yang seorang dinamakan Munkar yang seorang dinamakan Nakir dia berjumpa lah. Munkar dan Nakir Maid, dengan pakaian macam mana dengan apa yang ada di tangan dia dengan soalan-soalan dia, dia berjumpa lah. sebahagian daripada mereka ada pun yang mendapat janji baik Allah Paius sahulahu di kubur, maka dilapangkan kubur mereka itu sebagai niziran di sana. Dilapangkan kubur mereka itu tujuh puluh asma dan tujuh puluh asma. Sebahagian daripada ini daripada Allah Buka langan. Pasca selesai, pasca berdoa, pasca menanti hari kebangkitan, sebahagian. Dan sebahagian daripada mereka ini ada yang disempitkan kubur mereka itu. Sehinggalah terselisih tulang rusuk mereka itu. Sehinggalah menjelang kiamat. Sebahagian itu kenalah. Sebahagian itu kenalah. Dan kita wajib beriman. kepada benda itu duduk jadi lalik cuma masalahnya dia berlaku dalam satu alam yang tidak ada satu sistem telekomunikasi yang boleh menghubungkan kita dengan mereka dia berlaku di satu alam lain kita dua ada di alam dunia dia duduk di alam barzah apa makna barzah ke dalam? barzah pun. apa makna barzah? ini nama alam tu alam barzah alam dinding Maksud dia apa dia maksudnya antara kita dengan mereka ada satu dinding yang mata tengok tak nampak tapi dinding itu wujud yang kita dengan mereka tak boleh nak tengok apa yang mereka lalu lalu lalu kalau satu hari sebelah kubuk orang baik-baik ni, kita pergi korek kerana nak tanam orang lain. Kita korek-korek tengok, kubuk dia duduk bersangkut juga. Kita tak boleh ingatkan macam mana. Hadis kata, orang baik-baik ni bila mati kubuk dia dilapangkan macam Ni nampak sufi eh. No, dia alam ni. Kita alam kita. Mata kasar tengok nampak macam tak ada apa-apa. Di sisi Allah, dia diberi kelangkangan dan ini soalan persoal al-aqidah, soal, soal kepercayaan, soal keimanan, soal sejauh mana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda besar ya. benda kecil-kecil pun -kecil. oh, itu itu dah jadi benda lainlah, benda benda kecil-kecil. Contoh -kecil. beriman kat kata di sebelah tuan ada malaikat raqib dan atid. Kalau satu orang yang tak percaya, dia kata, aku bukan tak percaya, tapi aku nak tengok sekali. Yang tak tunjuk dua-dua apa? Aku nak tengok rakit ni saja. Aku nak tengok rupa dia macam mana. Sampai mati dia, dia tak nak tengok. Pasal apa? Pasal mereka duduk dalam alam kaya. Kita duduk dalam alam dunia. Kecuali dengan kehendak Allah, maka malaikat itu dinampakkan pada mata kita. Jadi kalau benda-benda macam ni, kita nak cabar, yang rosaknya apa? yang rosaknya kita sejauh mana kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka sejauh itulah Allah menilai kita segera-gera saya pesan dari saya saya pesan dekat perjalanan semua tingkatkan takut pada Allah takut dekat Allah bagi sumbong jadi kita sentiasa sumbong dengan takut takut dikena doa dah selama patut segala kaitan Allah jauhi segala kejahannya jadikan bulan perusahaan amal ini satu bulan yang betul-betul memberi kebaikan kepada kita sebab bulan itu bulan baik jadikan dia bulan yang membuat kebaikan kepada kita Biarlah berakhir Ramadhan dalam keadaan kita diampun dosa oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi, biar di kesempatan ini, mohon berbanyak-banyak pemaafan. Kalau sekiranya selama kuliah di masjid Yusuf ini, saya ada bersalah tidak terkasar bahasa dan sebagainya. Semua itu adalah kerana kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk menyeru diri saya dan tuan-tuan semua, dipanggarkan ibadat di bulan puasa. Di bulan Ramadan, kerana itu kebaikan untuk kita. Jadi nak ucap raya InsyaAllah saya datang u, mesti berangkat dengan kau kita ucap. Jadi ada najis kau nah, mudah-mudahan insyaAllah panjang umur Allah bagi kesihatan Allah bagi lapang masa. Kita jumpa lagi sekali sebelum akhir bulan kita untuk pelukan pada bulan pada pada, pada minggu depan di masjid berangkat Mesti kau kita ucap. Nah kita tangguh dengan kasidah Jaffara Dalas surat Al-Asr Alhamdulillah Tujudhu an la ilahe illah Bismillahirrahmanirrahim Wallahmatullahi wabarakatuh Inilah di Al-Amanirrahim Inilah di اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنساجتنا أصحاب سيدنا رسول الله في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافر نعمة ويكافر مذينا يا ربنا لك الحمد ما ينضغي جلال وزيك الفريق وعظم السلطان رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي في جاهقات المرسلين Allahumma fatihi nafsi, wa aminnah taubih, wa dina sharaatul mustadi. Allahumma arin al-haqah haqq, warzuqna jibah, wa arin al-baathil baathil, warzuqna jinbah. Allahu menjaga jemaahna jemaah berkuat, dan terbaruqana diimbagihi terbaruqan maqsuna. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم Rabbil Alaihi